Роблять, а потім сідають і розмірковують, і все їм імпотентом не так. І початок слабенький, не інтригуючи, її середина невиразна, і стогін неприродний, а кінцівка взагалі розмазана, і чим більше імпотент, тим найщадніше його критик. Тепер, Павле, тобі слово. Сміючись, обернулась до мене Козловська. «Що ти думаєш про критиків?» «Робити мені нічого, щоб про них ще думати». Удавано сердито пробурчав я. «Головне, скільки книжок продано, от уся й критика». Мені стало нудно, я вже жалкував, що опинився тут, у цій компанії, до редакції не дістався, паперу не взяв і тепер вислуховував двох поетів та колегов прозаїка. Чорт звів нас докупи біля станції метро. І вони силоміць, взявши мене під руки, повели із собою на квартиру до Козловської посидіти. Привід був неабиякий. Асану збірку поезій у міській газеті розносив якийсь критик світличний, звичайно ж, Кокідьок, нездарай, мерзотник. Зрозуміло, я міг би викрутитися і не йти з ними, але після гадючника вже не міг опустити таку чудову нагоду провести кілька годин із нормальними людьми. Правда, кілька годин плавно перейшли в кільканадцять, а пляшка монастирського стала Прилюдіє до спустошення асиного бару. До того ж я і подивом, і навіть легким ляком відчув, як нова незбагненна сила виманює мене із затишної квартири і кличе під куполи гамірливого Георга. Що зараз там? Я зиркнув на годинник, огокнув і підвівся. Даруйте, панове, але мені пора. Куди небесні асені очі заокруглилися, стали завбільшки, як скельце окулярів. Звичайно, додому треба одну важливу справу завершити. Горить, не вигадуй, переночуєш у мене. Вранці я тебе нагодую на цілий тиждень. А то ти теж світишся. Мабуть, на самій каві живеш».